Ulla sitter på flygplanet. Det är hennes första resa till Kina. Hon tittar ut genom fönstret. Till höger ser hon kinesiska muren. Hon tar fram flygplanets tidning och tittar på en karta. Muren ligger precis norr om Beijing. Hon tittar ut igen. En halvtimme senare ser hon staden. Och en kvart senare landar planet på Beijings flygplatsterminal nummer tre. Klockan är nio. Planet är tio minuter försenat. Ulla är glad. Hon vill genast träffa Annika och hennes familj. Men hon har fortfarande många saker att fixa nu på flygplatsen.